Andere hemen dago zure lagoak izango die mendia, ausardia, handia egordia. Mendia ausardia, handia eta egordia. Irten ginen erako bazen eguerdia Pare parean gendun guk mendian dia Naize, Naiz genuen izan ausardia, Pozesa paldu nuen Pozesa baldu nuen eberes